Cominciamo subito la nostra puntata dando il numero verde 800 800 002 e dando l'opportunità a un nostro radioascoltatore di mettersi in contatto con il centralino e giocare con noi al botte e risposta. Sigla, regolamento, poi sentiamo chi c'è in linea. Oggi tutto il mondo gioca senza scosta, Bossa, risposta, Sai chi fuma non le scosta, scopri la bomba stobica. Vai, 500 € in palio, è sì, gioco semplicissimo, di molti di voi lo conosceranno già. Si tratta di trovare un argomento e una lettera e poi si fa si va avanti fino a che uno non non sbaglia. Facciamo un esempio che la cosa eh, migliore ta italiane con la B, Bari, Bologna, Brindisi, eh, Barletta e eh, si va avanti eh, così eh, fino a che il primo che uno... rimane sprovvisto, ovviamente c'è pochi secondi perché è proprio a botta di risposta veloce, bisogna essere veloce, bisogna sì, essere in, in continuo per minuto. Massimo fermento. 5 secondi, dopo 5 secondi perde. Sono 500 € Pare cioè e eh, se vince il nostro radio eh, ascoltatore i soldi vanno a lui, se diciamo noi e eh, i 500 € vanno a noi. Vanno a noi, ecco, quindi questo ci sembra anche giusto ed equo. Ma dire di giocare adesso. Pronto, c'è chi sei? Pronto. Sì, è pronto. È pronto. Ciao. ciao. Sono Pasquale da Cosenza. Bene Pasquale, Pasquale, allora sei pronto a giocare con noi a botte risposta? Sono pronto, sono pronto. Allora, lasciate due recapiti alla nostra redazione? Mi Capiti per cosa? È eh, l'indirizzo, specialmente l'indirizzo. Beh, perché nel caso tu dovessi vincere i 500€ euro, ti mandiamo eh, il vaglia a casa. Ah, eh. cioè devo pagare i... No, allora, questa cosa, se tu vinci noi abbiamo bisogno del tuo indirizzo per mandarti per i soldi direttamente soldi. a casa tua. Ah, te. ecco, ecco. Però allo stesso pensi... tempo abbiamo se bisogno Tu devi avere eh. bisogno del tuo indirizzo per mandarti il riscottore. Va ah. bene? Ok? Eh. Vabbè, dai, giochiamo eh. adesso eh. Vabbè, però. Va giochiamo, bene. dai, tanto sicuramente vincerai. Allora, Ma sì, certo, certo. Eh. Sì. Allora, dai. allora, se come ti senti ferrato sulle sulle scoperte, sulle i navigatori. Oddio che fortuna, guarda. Sì. Sì, sì. sì, uh, sì. E eh, allora Ti conosco tutti. E eh, eh, allora diciamo eh. che i 500 € mi sa che già stanno viaggiando verso il tuo indirizzo. Allora Eh, sì, sì. Prendo qui i dadi con le lettere. L'argomento è Continenti scoperti nel 1492 da Cristoforo Colombo con la lettera A. Vai Lillo. America. Tocca a te. Eh, vai Pasquale. E la Dai, vai in America. Eh, lo direi no, io. Salido, poi, eh, capito, no, la famiglia, non puoi non puoi andare altrove. Hai casa da scrivere tempo, ma come hai avuto il jet? Basta che è caduto il ne, poi ci ha messo. Non mi ha solo l'America. Ce n'erano tantissimi. Era proprio tantissimi quali. Allora, per esempio, vabbè, ma non è che non abbiamo tempo. Sì, allora, ho capito, non avete tempo. Scusa, hai lasciato i tuoi recapiti la nostra intestazione. Lasciali adesso che verrà il Della... Io, io sì Dunque adesso ci lascio ma detto, cosa vuol dire che domattina mi vengono a prendere i... no domani mattina verrà il nostro discossore intorno alle 5-5 e mezza di mattina rispondere ai 500 euro sì esatto eh, ok ma è una truffa allora senti possibilmente in contanti grazie ciao è una truffa continuano ciao, ad ascoltarci ciao, ciao. ciao. E vai su internet Z. così scopri quali sono